Áttundi kabli, þóka á kumlhólum. Að næsta nótt var hljóðlát. Þó fannst fróða í hugskóti sér sem hann heyrði fagran söng en gatt ekki gerð sér grein fyrir hvort það væri í svefni aða vöku. Hljómarðni hrifu hann, fyrst eins og ofurlíti ljósklæta bakvið gráan rekt hjúp sem byrti og leisti þókuna upp í net, himnur, glers og silfurs þar til tjöldin úr og dregin frá og við honum blöstu í fjarska yðja grænir vellir síðan rann sín fróða eins og saman við vökuna og far bar tuma fyrir hann blístrandi eins og fugla grúa og grein og sólin var þegar farin að skína yfir fjallsökslina og innum opin gluggan úti var allt grænt og gilt hopitarnir snættu morgunverð út að fyrir sig að vanda. Svo var komið að kveðjustund og þeir urðu jafnvel á slíkum uðnansmordni leiðir yfir aðskilnaðunum. Morgunin var svo svalur, bjartur og ferskur undir reynþvegnum fyrðbláum hausthimni. Hressandi vindur blés af norðvestri. Rólindir hestar þeirra voru nú næstum galsafengnir og þeir frísuðu og yðuðu í skinninu. Tumi kom út úr húsinu, veifaði hattinum, dansaði á dyrathreppinu og ekkjaði hoppittana til að stíga því snarasta á bak og koma sér af stað um leið og hann óskaði þeim fararheilla. Þeir reyðu af stað og fyldu slóð sem sveigði aftur fyrir húsið og á sveig upp yfir norðanverðan hálsin. Þeir fóru af baki til að teima hestana upp efstu og bröttustu brekkuna en allt í einu nam fróði staðar. Gullbrá, kallaðan, fagra dís í silfurgrænu skarti. Við glemdum að kveðja hana í morgun og hefum ekki séð hana síðan í gærkveldi. Honum þótti þetta svo sárt að hann var í þann vegin að snúa við til að kveðja En í sömu andranni heyrðu þeir henn að tæru rött koma tripplandi niður brekkuna. Þar stóð hún efst á brúninni og veifaði þeim að koma. Slegið hárennar flaksaði í vindinum og glóði og tindraði í glattandi solskinninu. Og þar sem hún dansaði var sem glitraði á daggardrópa í grasinu undir fótumennar. Þá hertuðu þeir sig upp síðustu brekkuna og dókuðu við lavmóðir hjá henni. Svo hneigðu þeir sig fyrir henni en hún bentið þeim með handhreyfingu að horfi við sviðið. Þeir sáu nú að fjallsbrúninni allt morgun bjart landið. Nú var skiknið svo tært og sást hvorki tangurni tetur af þókunni og mistrinu sem hafði byrkt þeim sín af kvolnum í fornaskói. Þeir sáu hann rísa beran og ljósgrænan yfir dökkar trejákrónurnar í vestri. Það hann fór landið hækkandi í skói vöksnum stöllum, grænum, gulum og haustbrúnum í solskininu og að baki fornaskóar lá hulinn brúnavínstalurinn. En langt í söður handan við gráviðjumóðu sást glitta í eitthvað sem líktist skyggðu gleri brúna vínið sjált. Það sem fljótið tók á sig stóran sveig til östurs niðri á lálendinu en lengra náði ekki landafræði kunnátt að hoppita. Til norðurs sáu þeir síðustu hæðatögglin renna niður í bylgjótt landslag, þar sem áskiptust gráir og grænir og leirbrúnir litir sem hurfu í fjarlægð út í óljósa flatneskju. Í austri risu kumlhólar, þar sem hver hryggurinn tók við af öðrum undir morgunsól, en þeir síðustu hurfu sín inn í óræða fjarlægð saman við himinbláman eða fjarlæga hvita skýjarönd og myndi það á þjóðsögur og ævintýri um fjöllin himinháu. Þeir teiguðu að sér tært morgunloftið og fannst sem þeir þyrt ekki annað en stökkva og komast í fáinum skrefum hvert sem það langaði. Þeim virtist nú svo fáránlegt að þurfa að yfir þessar fellingar síðustu hólanna neður að veginum í stað þess að stikla á þeim léttir og líðu ír eins og tumi ferðaðist milli fjallatoppana. Gullbrá tók til máls og orðennar vöktuð á aftur til veruleikans. Góða ferð, ljúfugestir sagði hún, stefnið að föstu marki, norður á bóginn með vindin á vinstri vanga og með blessun í hverju fótmáli að við hraðan á meðan sól er á lofti og til fróða beind hún sérstakri kveðju vertu sæll álfvin og þakka þér fyrir góðar stundir fróða kom ekkert svar í hug, hann neyði sig aðeins stjúft fyrir henni steig á bak hesti sínum og reyð af stað á ásamt félögum sínum á háigu skokki neður slakkan norður af ársnum hús þuma bumbalda dalurinn og skógurinn hurfu sjónum það varð strax hlýrra þegar þeir komu niður í lægðirnar milli hólanna og að vitum þeirra lagði sterkan og sætan ilm af grasverði þegar þeir komu niður í grase vaxna hvíl Horðuð þeir um öxl og sá gullbrá enn við heiminn. Hún síndist svo smá og finngerð eins og lítið blóm í solskininu. Hún stóð enn kyrr í sömu sporum, horðuð á eftir þeim og tegði armanna til þeirra. Þegar þeir horðu til hennar, gaf hún þeim skært kveðjukall, hóf hendur til heimins, snerið á baki og farf upp fyrir ásinn. Leðeira lánu í sveigjum eftir botni kvildarinnar, beigði fyrir undir hlýðarnar að bröttum hálsi og niður í annan dýpri og breiðari dal. Og þá tóku við nýir hálsar og langar brekkur og aftur upp hlýðar og hálsa og niður í nýjar kvildir. Hvergi sá stréni vatn. Landið var þakið þéttu grasi og svörðurin mjúkur undir hófum. Allt var hljótt nema kvíslandi niður vindsins yfir hæðarbrúnum og getlandi klak annarlegra fugla. Eftir því sem þeir meðaði áfram, hækkaði líka sólin á himninum og varð heitari. Í hvert sinn sem þeir komið yfir ás, funduð þeir að dróa úr gólunni. Þegar þeir sáu glita í fornaskó, í fjarska, í vesturátt, virtist leggja upp af honum undarlega reikjarstróka eins og regnið sem áður hafði fallið væri nú aftur a gufa upp af laufi, rótum og morgnandi mold. Dimma Dimmamóðu var að draga upp yfir sjónhrignum en ofar tók bláur himinin við eins og húfa, heit og þung. Undir hátegi komu þeir á breyða hæð eilítið íkvolfað og ofan eins og grunnur diskur með grænum yftum börnum. Nýðri í þessari kvillt var því líkt blæja lokn að bæriðist ekki hár á höfði og þeim fannst himinin hanga rétt yfir höfði sér. Þeir reyðu þvert yfir lægðina og hældu stefnu í hánorður og þegar þeir komu upp úr henni liftist á þeim brúnin því að þeir þóttust sjá að þeim hefði nú miðað betur áfram en þeir höfðu búist við. Að vísu höfðu þeir aðeins þóku kendar og rugglaðar fjarlægðar hugmyndir en þó þótti þeim sem kumlhólarnir væru brátt að baki. Fyrir neðansið sáu þeir langan dal hlykkjast í norður sem opnaðist út milli tveggja brattra hálsa utan við dalsminnið virtist ekkertnum að flatlendið taka við og norðuráðví mátti greina langa dökka rönd Þetta eru lindigöng sagði kátur og þar hlýtur vegurinn að vera trén standa meðframónum langar leiður austur frá brunni, sagtir að þau hefði verið gróður sett þar til forna Príðilegt sagði fróði, ef okkur miðar eins vel áfram setni hluta dagsins og í morgun verðum við öruglega komnir út úr hólunum fyrir sólsetur og getum fundið okkur náttstæð. Varla hafðan þó sleft orðinu fyrir honum var litið í austur og sá að þeim megin voru hólarnir enn hærri og gnæfðu yfir þeim. Þeir voru líka allsettir grænum haugum og á sumum stóðu bautasteinar og sköguðu eins og skörðóttar skellur upp grænum gómi. Þessi sín var enn svo ógnvekjandi að þeir drógu sig til baka og sneru aftur nýður í disklaga kviltina. Í henni miðri stóð stakur hár steindrangur. Þar sem sólin var svo hátt af lofti varpan engum skugga frá sér. Ekkert fast form var á honum en samt var hann sérkjennilegur eins og varða eða réttara sagt eins og bendandi fingur. En þeir voru orðni svangir og uguðu ekki að sér í glampandi hádegisólinni svo þeir tiltu sér austan við steinin og hölluðu sér upp að honum. Hann var kaldur eins og sólargeislarnir næði ekki að hita hann, en á þeirri stundu fannst hoppidonum það aðeins þægilegra. Svo áttu þeir og drukku besta hádegisverð undir berum himni. En áttu þeir eftir af hér og auk þess hafði tumi aukið nokkur við nestið þeirra svo að þá skorti ekkert. Hestarnir stóðu skamt frá á beit, lausir undan klifjónum. Þreytandi ferð upp og nýður hálsa, of átt, steikjandi sól og angan úr grasi, höfðu þau áhrifáð á að þeir lágu of lengi í leti, tegðu úr sér og góndu upp í himininn. Allt átti þetta, sér í lagi og sameinað, sinn þátt í því sem nú gerðist. Svo mikið var víst að allt í einu vöknuðu þeir og heldur en ekki óþyrmilega uppafsvefni sem aldrei átti að verða. Bautasteinninn var ískaldur og þeir sátu austanviðan í löngum og dimmum skugga. Yfir vestur barmi kviltarinnar glitti í fölgula sólina gegnum mistrið. Til norðurs, suðurs og vesturs út frá hringlaga lægðinni var nú komin þókuvekkur, þjettur, kaldur og hvítur. Loftið var þögult, þungt og rollkald. Hestarnir stóðu í höfum í einum hnap. Hoppidarnir stukku á fætur, skeldir og hlupu upp á vesturbarminn. Þeir stóðu eins og á eigu í þókunni. Meðan þeir horfðu í örvæntingu á daufa sólina neigun snögglega nýður í hvít þóku hafið og kaldur gráru skuggi reis upp af austrinu bakvið á. Þókan fjallað og gekk yfir hæðarbarmanna yfir þeim og lippaðist yfir höfðið þeirra eins og þak. Þeir stóðu inni í þókusal þar sem bautasteitnin var miðstólpin. Þó að þeir væru þannig að lokast í gildru Brast þá enn ekki allan kjark. Enn stóð vegurinn sem þeir höfðu komið auðg á, lifandi fyrir hugskottsjónum þeirra og þeir vissu þó enn í hvað áttan lá. En það stóð þeim nú svo mikill stuggur að kviltinni við steinin að þar vildu þeir ekki vera stundinni lengur. Þeir festu á klifiðjarnar eins hratt og þeir gátu með lopnum lúkonum. Og brátt, teimdu þeir hestana líkt og í lest upp yfir kvildarbarmin og niður langa norður hallandi hlýð hólsins langt niður í þókuhafið. Rakin og kuldin hágerðust eftir því sem neðardró og hártopparnir löfðu blöð til niður menni um þeirra. Þegar þeir komu niður á dalbotnin var orðið svo kalt að þeir dókuðu við og fóru í úlpur sínar og settu á sig hettur sem brátt fengu á sig slæðuna af grári dögg Svo stígu þeir á bak kláronum og letuð á lötra hægt áfram eftir því hvernig landinu hallaði. Þeir leituðust við að halda réttir í stefnu á dalsminnið sem þeir höfðu mælt út með augunum fyrrum daginn og áttuði að vera líkt og hlið til norðurs. Kæmust þeir út um það, þyrstu þeir ekki annað en að halda rakleitt áfram og letuð þá fyrrið að síðar að koma á veginn Lengra gátu þeir ekki hugsaða sinni, en vonuðust aðeins til þess að þókunni létti þegar hólarnir væri að baki. Þeir meðaði líkt áfram. Þeir fóru í lest til að tína ekki hverju öðrum og villast. Fremstur fór fróði, sómi fyldt á eftir, næstur kom pípin og kátur rak lestina. Það var eins og dalurinn ætlaði engan endað að taka. Allt í ennum kom fróði auða á nokkuð sem vakti vonir hans. Til beggja handa þóttist hans sjá glitta í eitthvað dögt framöndan og ímyndaði sér að þeir væru loksins komnir að þröngu dalsminninu norður opi kumlhóla. Og ef þeir kæmust út um það værið um borgið. Komuð nú, fylgjum mér! Rópaðan aftur um öxl sér og hraðaði sér áfram en brátt ummyndaðist vonin í undrun skelvingu. skelfingu. Þústirnar urðu dekkri, ekki eins háar og hálsarnir, heldur tóku á sig mynd tveggja bautasteina sem allt í einu knæfuðu ógnvekjandi yfir honum og hallaði örlítið hvorum að öðrum, eins og voldugum dyrastöfum án þvertfriðs. Hann hafði ekki séð nein ummerkið þeirra um morgunin þegar hann leiti við dalinn. Nú var hann komin inn á millið þeirra áður en hann vissi af og um leið var engu líkara en myrkrið kvóldist yfir hann. Hesturinn prjónaði og frísaði og hann skalla baki. Þegar hann varð litið aftur fyrir sig, sá hann að hann var aleyn. Félagar hans höfðu orðið viðskila við hann. Somi, æftan, Pípin, Kátur, komið hingað, að hverju fylgiði mér ekki eftir? ekkert svar hann var gripin óta hljóp til baka undan steinunum og rópaði triltur sómi, sómi, kátur pípin hesturinn stökk inn í myrkrið og farf í fjarska þóttist hann heyra róp hó, fróði, hó það kom að austan vinstra megin af honum þar sem hann stóð frammið fyrir voldugum steinunum og rýnd út í sortan Hann ætti af stað og stemdi á hljóðið og allt í einu var hann farinn að hlaupa upp í móti upp brekku. Hann klöngraðist upp rattan og hælt áfram að æpa af æg meiri örvæntingu en um hríð fekk hann ekkert svar þanga til hann hirði daufa rattir úr fjarska fyrir ofan sig. Einhver hrópaði fróði hó út úr þókunni. Eftir fyldi hóp sem virtist segja hjálp, hjálp og það marg endur og loks eitt langdregið neyðaróp hjálp sem varðað skerandi veini og þagnaði svo snögt. Hann kjagaði áfram sem hann gat þangað sem ópin heyrðust en engin skíma sást meir. Náttmyrkrið þrengdist að honum og hann hafði mist allar áttir en stöðugt var hann að klífa á brattan, upp endalösa brekkuna. Aðins fæturknir sögðu honum loks að brekkunum væri lokið og hann væri þarmið komin upp á brúnina. En hann var úrvinda og gegndrepa af svita og um leið setti hrottlaðunum og það var koldið allt um kring. Hvar eruðið? Hrópaða nú og var gráti nær. Hann fekk ekkert svar. Hann stóð þar og hlustaði. Allt í hennu fann hann til mikils kulda. Hérna uppi var farð að og vindurinn var æði napur. Það voru greinileg veðrabrygði. Þókan gusaðist fram hjá honum í tuskum og tjásum. Andmökkur stóða vitum en myrkrið varð þá ekki ein og þjett og áður. Hann leit og sá sér til mestu undrunar byrja að glitta döft í stjörnurnar hér og þar á milli æðandi skíatrafa og þókuslæðings og vindurinn tók aftur að hvína í stráum. Allt í einu ímyndaðan sér að hann heyrði kæft óp og gekk á hljóðið. Eftir því sem hann færðist framar, létti þókunu eins og hendi væri veifað og stjörnubjartur heiminin kom í ljós. Fróði markaði á svipstundu af stjörnunum að hann horfði móti suðri og jafnframt sá hann að hann var komin upp á hringlaga hæð og hlaut að það var klifið upp á hann að norðan. Hel kaldur vindur blés af austri. Hægra megin við sig sá hann eitthvað kolsvart, gnæfas og hátt að skygði á stjörnurnar á vesturhimninum. Það var risavaksin grafhaugur. Hvar eruðið? Hrópaði fróði enn einu sinni bæði rættur og reyður. Ég er hér, svaraði dimm og drungaleg rött sem virtist koma neðan úr jörðinni. Ég er að býða eftir þér. Nei, æfti fróði, en hann snýri ekki á flóta, komst ekkert. Hann kiknaði aðins í hnjáliðunum og fjall til jarðar. Ekkert gerðist og ekkert hljóð hyrðist frekar. Hann leit upp skjálfandi og var aðeins í sveip var við svarta veru líkast að skukka sem bar við heiminn. Óvætturinn lögd yfir hann og hann þóttist sjá tvær ískaldar glirnur sem þó lístu döflega í myrkrinu en glætan virtist þó koma langt úr fjarska. Síðan var hann gripinn af stórum krumlum, æfasterkum en kaldari en Ísarn svo hann ísti að beini. Síðan hvarf honum vitund. Þegar fróði kom aftur til sjálfsín, mundan fyrst í stað ekki eftir neynu utan skelfingu sinni. Svo rann skyndilegu uppljós fyrir honum að hann var horfin niður í haug, fangin niður í gröfinni og átti sér engrar undankomu auðið. Það var kumlbúi sem hafði þrifið hann og þannig var á valdið fyrir að ræðilegu gerninga sem stundum var hvískraðum í fornum sögum. Hann þorði nú ekki að hreyfa leggn lið en lá í sömu stellingum aftur á bakið upp að köldum steini og krosslagði hendurnar á brjóstinu. En þó skelvingin gangt tækjan, svo hann gæti ekki greint á milli hennar og myrkursins allt í kringum sig, fór hugsunans allt í einu að snúast um bilbó bakka og allar sögurnar hans þegar þeir voru á gönguferðum sínum heima á héraði og talveira snerist um farvegu og faranda æfintýri. Og svo er staðreindin að í hjarta allra hoppita, jafnvel hinna feitustu og óframferðnustu, er falin nokkur djörungarnesti, stundum að vísu mjög djúkta á honum. Hann liggur þar í kvíld og býður þess aðeins að lenda í einhverjum hræðilegum háska svo hann megi blossa upp. Fróði var að vísu hvorki í hópi hinna að þykkvaxnari nýr hlétrægar í Og þóan hann gerði sér ekki grein fyrir því, hafði Bilbo og raunar einni Gandalfur talið hann einn frambærilegasta hópiðan á öllu hér Nú þóttist hann sjá að komið væri að enda þessa ævintýris og það með hinum hörmulegustu enda lokum. En við þá tilhugsun mark eldistan aðeins. Hann fann vöðva sína stælast og stinnast til undirbúnings loka átæki. Þar með varan ekki lengur einungisinn aðþrengda og varnarlösa bráð. Sem hann nú láð og hugleiti að stöðu sína og reyndi hann á stjórni við sjálfum sér, veitt hann því allt í einu aðtigli að myrkrið byrjaði hægt og hægt að víkja fyrir döfri grænleitri skímu allt umkverfisann. Í fyrstu var þessi byrta ekki næjanleg til þess að hann geti skengst í kringum sig því að hún virtist aðeins bjarma út frá honum sjálfum og gólfinu þar sem hann lá á því og náði þannig hvorkið að lýsa upp loftn í veggi. Þegar hann velti sér yfir á hliðina sá hann sóma, kátt og pípin, liggjandi þar í kaldri glætunni sér við hlið. Þeir lá á bakinu andlitin nábleik og klæddir í hvítan serk. Þeir lágu þar innan um hrúur af dýrgripum, fjársjóði sem voru sennilega af gulli gerðir, þótt þeir sýndust kaldir og óaðlaðandi í þessari köldu birtu. Þeir bæru ennisvangir og í mittinn hengu gullkeðjur og á fingrunum margir hringar. Sverð lágu þeim í hlið og skyldur til fóta en þverti við hálsmátt þeirra þryggja sammeinlega lá eitt nakið langsverð Allt í einu upphófst söngur óhugnanlegt söngl sem reis og hneig Röttin virtist fjarlæg, ólísanlega óhugnanleg stundum svo há að hún skar hljóðvakan stundum eins og ymmjandi stuðuna úr jörðu Þessi dapurlegu og hryllilegu hljóð hlykjuðust fram tætingslega en stökusinnum mynduðu þau nokkur orð í samhengi hrjúf, hardneskjuleg, bitur orð, miskunarlaus og ömurleg Þar var sjálf myrkranóttin að lasta morgunin sem hún þráði og kuldin að formæla hlýjunni sem hann gymtist Fróða rann kalt vatn milliskins og hörunds En þar kom að söngurinn var skýrari, en því meiri hrottlur fórum fróða þegar hann heyrðan breytast í særingar. Kolni nekk og kjúka á taug, kaldur skal þeim sveppni í haug, aldrei framar þeir rísi af beð, aldrei sól og mána fái séð stjörnuljósin eilísið þeim meir, liggja hér á gulli skulu þeir unnsum síðir svartri bregður hönd sjóli myrkus um sviðin lönd eitthvað marraði og dróstum gólfið fyrir aftanlá fróði reysu fyrir dog og skimaði þangað og sá nú í döfri glætunni að þeir voru stattir í gravargangi og kom eins og á gangin fyrir aftanlá Fyrir hórnið á beiginni kom handleggur og fálmaði sig áfram á fingrunum játt til sóma sem næstur lág og stemdi að meðalkabla sversins sem namið hálsans. Í fyrstu fannst fróða að særingar kumlbúans hefðu breytt sér í stein, en síðan spratt upp í honum hamslaus löngun til að komast undan og bjarga lífinu. Hann fór að velta því fyrir sér hvort óvætturinn sæjan ef hann setti upp hringin og hvort hann gæti þannig fundið sér einhverja útganguleið. Hann sá sjálfan sig aftur frjálsan á hlaupum í ilmandi grasinu. Auðvitað mynd þá sirkja kát, sóma og pípin. En hann slippi sjálfur og Gandalfur myndi viðurkenna að hann hefði ekki átt annar að kosta völ. En núna Úr því kjarkurinn var loksins vaknaður í hjarta hans Gata hann ekki lengur svo auðveldlega hlaupist á brott frá vinum sínum Þó var hann okkurð á báðum áttum Þreyfaði nýður í vasan og barðist við löngunina Á meðan þókaðist lúkan nær Allt í hennu tók fróði rögga á sig Þreyf saks sem láðið liðans Hóf sig upp og baksaði yfir líkama vina sinna og hjó svo af öllu afli á húnlið ófreskunnar og sneitti höndina af en í sömu andrá klopnaði saxið upp að hjöltum þá kwaði við veign og ljósið hvarf einku staðri myrkgrinu heyrðist slokandi hljóð fróði féll fram yfir kát og fann af andlitans var ná kalt viðkomu Skyndilega kom fróðan okkur í hug sem ekki hefði einu sinni kvarlað að honum eftir að þók hann skalli yfir þá. Í huga sér sá hann húsið undir holtinu og tumans og syngjandi káttan. Og hann fór að reyna að upp vísuna sem tumi hefði kent þeim og byrjaði að reyna raulana í ofvæni. Hó, tumi bumbaldi! Ekki hafði hann fyrr nefntu nafnið en röddans styrtist. Nú ómaði hún, reyn og resileg og það var eins og dimmur haugunin bergmálaði af trömbuslögum og trompetum Hó, Tom Bombadil, ef þú ert við líði Við reyr, við skó og fell, við fljót og við víði Við eld og sól og tungl þín orð láttu standa Komdu nú, Tom Bombadil, og bjarga oss úr vanda Djúbþögn fyldt á eftir þar sem fróði gat heyrt hjart hamast í brjósti sér. Og eftir eitt andartak sem þó var óralengi að líða, heyrði hann skýrt enn úr fjarska eins og gegnum jörðina eða þvert gegnum þykka veggi, rödd sem gaf honum snögg ansvör og söng Tumi gamli bumbaldi kátur er og knár Kappan stíðvjel eru fývilgul og jakkin fagur blár en hefur engin gómaðan og gerir varla í ár Svo máttugur er söngur hans og fóturinn frár Þá heyrðu stunur og dinkir og skruðningar af hrynjandi klettum Og skindilega bröstu ljósgeisli niður í hauginn Rönnverlegt ljós, já, venjulegt dagsljós Lítið op opnaðist eins og gluggi á þeim enda jarð sem var til fóta fróða og innum það gægðist hausinn á tuma með hattinum, fjöðrinni og öllu saman og myndina af honum bar í rauða morgun sólina. Geislarnir skinu inn á grafargólfið og lístu upp andlit hoppitan að þryggja líkjandi við lið fróða. Þeir bærið ekki á sér en þó var helfölvin horfin úr svip þeirra. Nú virtust þeir fremur hvíla djúpum svefni. Tumi lögni yður, tók af sér hattin og gekk í myrkan haugin um leiðan söng, burt gamli haugbúi, hér fái sólin að skína, flíðu sem þokaköld, þjóttu sem vindur, vælandi um fjöll öll og fyrnindi gistu. Kom hér aldrei meir, auðskal nú kuml þitt Fordæmdur söktu í svartasta myrkur Lokist hér lið hvert uns heimsböli linnir Varla hafðan fyr orðanum sleft En við hvað rjúkandi öskur Og innri hluti haugsins Rundi saman með braki og brestum Á eftir fyldi vein Sem loks dó út langdregið og hægt eins og það hyrfi í óræðan fjarskan og síðan varð allt hljótt. Komdu fróði vinur, sagði Tumi, komdu út á græin gresið, hjálpumst að við að bera félaga þína út. Svo báruðið er kát, sóma og pípin út, fætur öðrum. Í því að fróði fór út úr hugnum síðustu ferðina, Þóttist hann sjá af högnu höndina liggjandi í runinni mold, yðandi eins og döðvona konguló. Tumi sneri enn inn í haugin og fróði heyrði þaðan skark og stympingar og þegar Tumi kom út aftur, held á miklum fjár í fanginu, allskin slutum úr gulli, silfri, kopar og bronsið. Fjöldanum öllum að festum, keðjum og skartgripum með dýrum steinum svo hófan sig upp á grænan haugin og lagði gripina ofan á hann í solskininu. Þar stóð hann með hattin í hendinni og hárið flaksandi í vindinum. Hann horfði niður til hoppitan að þryggja sem lágu endilangir í grasinu vestan við haugin. Þá lyfti hann hægri hendi og söng skýrri og skipandi röttu Vaknið kæru vinir nú, vaknið því ég kalla. Ilur miki alt stirt og kalt, steinin látum falla. Upp voru brotnar dimmar dýr, draugs hönd afir sniðin, nóttin flíði í nætur faðm, nú eru opin hliðin. Og fróði sá sér til mikillar gleði, að vinir hans rönkuðu við sér. Þeir teygdu úr sér nér augun spryttu svo skindilega á fætur Þeir horfðu undrandi í kringum sig fyrst á fróða og síðan á töma sem bar hátt yfir þá uppi á hugnum Loks litur þeir hver á annan og undruðust hvítt híjalínið sem þeir voru klætir í gullspangirnar og beltin sem þeir báru og allt glingrið sem hekk utan á þeim Hvað í ósköpanum hefðu komið fyrir byrjaði kátur og þreyfaði á gullspönginni sem hefði síð niður fyrir annað augaða á honum Svo þagnaðan skugga brá yfir andlitans og hann lokaði augum Auðvitað, nú manniðað sagðan, mennirnir af karn dúm réðust á okkur að næturlægi og við hallókuðumst Æ, spjóðs oddurinn í hjarta mér Hann tók fyrir brjóstið Nei, ó nei, sagðan svo og opnaði augun Hvað var ég að segja? Mér var vist að dreyma. Hvað var þér, Fróði? Ég held að ég hefði vilst, saði Fróði, en ég vil ekkert fjölyrða um það nú. Beinum huganum heldur að því hvað sé nú til ráða. Höldum áfram ferð okkar. Svona klættir, saði sóminn aukslaður. Hvað eru fötin mín? Hann flegði ennispönginni, beltinu og ringunum frá sér í grasið og horfði hjálpar vana í kringum sig eins og hann vera vonast eftir því að finna kápu sína treyju og brækur ásamt öðrum hobbitaflíkum liggjandi þar á glánbæk. Þið fáið ekki aftur flíkurnar ykkar, sagði Tumi Bumbaldi. Hann kom skokkandi til þeirra ofan af högnum og dansaði hlæjandi í kringum þá í solskininu. Ekki var á honum að sjá að neitt hættulegt mér ræðilegt hefði rétt í þessu verða gerast. Og því er heldur ekki að neyta að óttin bráðnaði af þeim við að sjá kátínuna í augum hans. Hvað áttu við? spurði Pípin. Hann starði á Tuma nokkuð hissa en var þó um leið skemmt. Fáum við ekki vötun okkar? Tumi hristi höfuðið og mælti. Þið meir hrósa hapið að sleppa sjálfur á lífið upp úr og að þið skuli leif ykkur að súta fatamissin þegar sjálfur lífinu var gorgið. Fagnaheldur heldur gladir í vinninn mínir og látið vermandi sólina illýja hjarta og líkama, varpið af ykkur öllum flíkum, hlaupið naktir á grasinu meðan tömi fyrir að leita fanga. Svo fór hann í loftköstum neður brekkurnar blístrand og blásandi. Fróði sá á eftir honum hlaupandi suður eftir grænum dalnum milli hálsana og hann blístraði enn og rópaði Hæju hó Hesta hró Hvert hafiði sprangat Út og suður upp og niður hingað og þangat Erna spertur, veðurnasi veifi stertur og rumpur Sokki litli gæskurinn og gamli keppur klumpur Þannig söngan á harða hlaupum og þykkti hattinum hvað eftir annað hátt í loft upp og greip hann aftur unsan hvarf fyrir leiti. Þó mátti ennum sinn heyra hóið í honum, en það bárust hljóðin til þeirra undan hljóðbæri sunnangólunni. Nú fór óðum hlína í veðri. Hoppitarnir hlupu góða stund um á grasinu eins og tumi hafði ráðlagt þeim svo láður og nutu þess að sleikja solskinnið eftir að hafa þeir hrypnir í einu vetfangi úr brunagatti vetrarnins yfir í sömariilin. Þeim var eins innan brjósts og þeir hefðu lengi verið fársjúkir og leið rúmfastir en vöknuðu svo allt í einu heilir helsu og allur heimurinn brosti við þeim. Þegar tumir sneri aftur úr leiðangri sínum voru þeir allir brattari og svengri Fyrst kom hatturinn í ljós yfir hæðarbrúnina síðan byrtist tömibumbaldi allur með sex hesta í lest sem hann teimti á eftir sér Það voru fimm hestarhoppidana og einnað auki Þeir þóttust vita að það væri gamli keppur klumpur sem hann hefði kallað á Hann var stærri, sterkari feitari og eldri en þeirra klárar Þó kátur ætti hestana hafði hann aldrei gefið þeim nei nöfn en nú hlítu þeir nýju nöfnunum sem Tumi hafi gefið þeim í vísunni og hétu þeim frá því Hann kallaði þá upp með nafni hvern fyrir sig og þeir svörðu honum með því að ganga fram einn og einn upp yfir brúnina og stilla sér þar upp í röð en Tumi neyði sig í hvert skipti eins og hann væri að kynna fyrir hobbitónum hér eru hestarnir ykkar aftur sagðan. Þeir hafa betra skin á ímsu en þið föru hoppitar. Þeir hafa til dæmis betra þefskinn í nöðsum og þannig varast þeir hættur sem þið annars annið út í og ef þeir snúa undan, munu þeir hörfa réttan veg. Forlátt til þeim þeir eru trúir og tryggir þó ekki sé hægt að ætlast til að þeir bjóði kumlbúum byrgin. Sjáuð, hér koma meir og allar ykkar klifjar eru á sínum stað kátur, sómi og pípinn, sóttur og fött til skiftana í farangur og fóru í þau en af því vetur var í nánd höfðu þeir tekið með sér of þykk kultaplögg. En hvaðan kom gamli klárens á sem hún nefndir kepp klump, spurði fróði. Ég á hann, ansaði Tumi, hann er ferfætti vinurinn minn annars fer í sjaldan á bakunum oftast feran hann frjáls ferðasinna um hæður og hóla þegar ég hýsti hestana ykkar á dögunum komist þeir í kunningskap við kepp klump svo fundu þeir þefin af honum í nótt og sóttu til hans hann hafði góðar gætur á þeim og taldi kjark í með viturlegu samnekki en nú keppur minn góði ætla ég einu sinna að fara á bak þér hei hei Nú ætla ég að verða samferða og fylg ykkur áleifis en þá verði ég að hafa hest ég ekki geti átt samræður við hoppita á hestbæki ef ég er sjálfur fótgangandi Hoppitarnir voru hýminn lífandi við því að fá samfylg töma og markþakkuðanum fyrir það en hann hló bara að þeim og sagði að þeirri væri svo þauleifðir í að villast að það þurfi ekki annað en að fylgja þeim og reyna að skila þeim óskattuðum út af sí Ég hef í svo mörg og öðru að snúast Ég þar alltaf að vera og syngja og tala og mala og standa vörð um mitt land Bumbaldi hefur öðrum hnöppum að neppina vera alltaf opna kuml og glenna sundur djúpar viðjusprungur brátt gengur vetur í garð og gullbrá og býður heima Af stöðu sólar máttu nú ráða að komið var fram yfir dagmál og færið að líða á tíundu stund Því fannst hoppidónum meira en mál til komið að setjast að snæðingi, en það höfðu þeir ekkert fengið síðan þeir borðuðu dæin áður undir bautasteininum óurlega á hólnum Þeir tók hún upp það sem eftir var af nestinu sem Tumi hafi gefið þeim og upphaflega hafi verið ætlað til kvaldverðar en líka gættu þeir sér á ymsu fleiru sem Tumi nú hafiði í fórum sínum ekki gata kallast negin ósköp miðað við hoppita og neyslu þarfir þeirra en þeim leið miklu betur á eftir meðan þeir sátu þar að snæðingi sveimaði tumi aftur upp á haugin og fingraði sig í gegnum fjársjóðin hann sapnaði dýrgrip saman í stóran rauk sem glitti og glóði í grasinu þar skildu liggja ein join hvað á um til eignar hverjum sem fund finnur fugli dýri alvi, manni eða hverri hjarta góðri veru sem væri því að þannig myndi haugurinn leysa stór álögum gripirnir tvístrast og engar vofur gætu þar eftir gengið í haugin sjálfur valdan sér úr haugfénu gullspennu sett bláum steinum svo litkverva sem blómin á línigresi eða vængir bláfiðrildis hann virti spennuna lengi fyrir sér eins og hún ryfjaði eitthvað upp meðanum glóx hristi hann höfuð og sagði snotturt leikfanga tarna handa tuma og dísine hans og fögur var sú er þald jásn bar eitt sinn í barmis hér Nú skal gull brábera það og við gleymum enni ekki Svo valdi hann öllum hoppidónum rýtinga, langa, ávala og flugbytta Þeir voru mesta völundarsmýð glitbrendi rauðum og giltum slöngum minnstrum Það glampaði áðá þegar hann dróða úr svörtum slíðrunum sem voru smíðuð af einhverjum einkennilegum malmi léttum og sterkum og sett mörgum logasteinum Skildið að stafa af einhverjum eiginleikum slíðranna, eða var vegna einhverja álaga sem hvíldu á högnum að nývarnir voru sem ósnortnir af tímans eyðingu, alls óriðgafir, hvassir og tindrandi í solskinninu? Gamlir nývar gilda sem langs verð fyrir hoppita, sagði Tumi og holtir hér að spúum hafa með sér kvassar ekkjar og fjarlæðar slóðir í söður og östur og langt, langt í burtu þar sem þeirra býða húm og hættur og hann sagði þeim að mennirnir á vestur storð hefðu smíðað þessa hnífa endur fyrir löngu þeir voru fjendur myrkara dróttins en byðu læri hlut fyrir kónginum ylla af karndúm í ríkinu Angmar Fæstir muna þá nú, muldraði Tumi, þó reikasumur þeirra sinir glemdra konunga einir á ferli og venda fólk á viðsjálum slóðum. Hoppidarnir gáttu nú ekki skilinum að undan og ofan á hvaðan var að fara, en meðan að var að romsa þessu upp sér var sem þeir fengju vitrun. Þeim fannst þeir sjá yfir liðin ár, líkt og viðfæðma rökkvaða sléttu, Þar sem menn skálmöðu fram með blikandi sverðum, hávaxnir og hörkulegir, þar til sá síðasti kom með logandi stjörnum á enni. Þá hvarf sínin og yfir þeim skein að nýju inn jarneska sól. Komin var tími til að halda áfram förr. Þeir bjúgust á ný til ferðar, nýttu bakka sína og hengdu upp á klakkanan og nýju nývana sína tókuð þeir og hengdu á leðurbelti sín undir úrpunum Þeir kunnu meina illa við að þurfa að bera vopn Þeim hafði satt að segja aldrei komið að fyrr til hugar að þeir myndu þurfa að berjast á þessu ævintýralega ferðalagi Loksins komið þeir sér af stað Þeir temdu hestanna neður hólinn fóru síðan á bak og hlyftu á þeim neður dalinn Þeir horfðu um öxl og sáu gamla höginn bera við himinn og solskinnið virtist blossa upp af gullhrauknum eins og skær gullt bál en síðan fóruður í kvarf bak við hólaræturnar sem byrðuðum sín Hvað sem fróði skýmaði í kringum sig gata nú hvergi komið auga á stendrangana tvo sem hefðu myndað eins konar hlið á leiðans að kumlhólum En nú reyðu þeir áður einn varði út um norður vík dalsins, þeistu gegnum það og eftir það lág leiðin niður Halla. Skemmtilegt var að ferðast með töma bumbalda sem fór ímist samliða eða á undan þeim, ljómandi af káttínu á klárnum keppi klump. Það var furðulegt hvað þessi klár komst hratt, jafn ag feitur og hann var. Alltaf var tömi eitthvað að söngla fyrir munni sér Mest varð það óskiljanlegt ruggl eða mál sem þeir könniðust ekki við, furðuleg forntunga sem þeir skildu ekki en heyrðu þó hvernig hljóðin tjáðu undrun og sælu. Áfram riðu þeir jánt og þjett en komust nú að því að það var lengra að veginum en þeir höfðu áður ímyndað sér. Jafnframt gerðu þessir grein fyrir að jafnvel þó engin þóka njövofur hefðu tafið á daginn áður, hefðu verið vonlöst að þeir næðu veginum fyrir kvöldið úr því fengu sér middagsblundin. Þeir sáu nú líka að dökka röndin sem þeir höfðu svo lengi innblínt á var ekki trjágöngin með fram veginum heldur runnagerði á bökkum djúpskurðar sem var mjög brattur að norðanverðu. Tumi frættið á að því að hér hefðu endur fyrir löngu verið landamæri konungsríkis. Hann virðist glúpnna við tilhugsunina og fagnaði við. Af þer öttu hestonum út í rásina en síðan urðu þeir að leita af skarði í hinn bakkann og riðjast þar uppúrna hestana. Þá tók Tumi stefnu í há norður en áður höfðu þeir hnikað of langt til vesturs. Hér var landið berangurslegt og slétt, svo þá bara rætt yfir. Þó var orðið kvöldsett og sólin farin lækka á lofti og þegar þeir loks sáu trjáraðirnar framöndan sér vissu þeir að þeir voru að koma aftur á veginn eftir öll hinn ótrúlegu ægintýri. Síðasta spölinn sprettu þeir úr spori og námi ekki staðar fyrir inn í kvöldlöngum skuggum trjána. Þeir komu upp á ás og fyrir neðan sig sáu þeir veginn hlykkjast áfram skuggsælan í kvöldrökkrinu. Hér á þessum spotta stemdi vegurinn til norðaustus og til hægri steftist hann snarbrattur ofan í djúpa hvos. Í voru djúp hjólfur sem ummynduðust í svað eftir undanfarandi rikningu, allstaðar voru potlar og holur fullara vatni. Við reyðu niður hallan og skýmuðu kringum sig. Ekkert sérstakt bar fyrir auðgu. Jæja, loksins eru við komnir á sama veginn, sagði fróði. Við höfum varla mist úr nema tvo daga við að styrta okkur leið kert nú skóginn. Og kannski líka að krókurinn verði okkur í hag, það gæti hafa rugglað á í rýminu. Hini litu á hann og skyndilega funduður aftur fyrir skugga svörtu rittaranna fannst hann líkt og vofa yfir sér að nýju. Allt frá því þeir hurfuðin í forna skó hafði öll hugsun þeirra snúist um það hvernig þeirr eftir að komast aftur á veginn. En nú, þegar þeir stóðu aftur á honum vaknaði með þeim hugsunin um háskan mikla sem nú beð þeirra við hvert fótmál. Hættan var ekki síst á veginum. Þeir skimuðu áhyggjufullir aftur fyrir sig inn í solsetrið en vegurinn var auður og eðjubrúð. Ég heldurðu, spurði Pípin hikandi, heldurðu að þeir komist strax á slóð okkar? Nei, ég vona ekki í kvöld, svaraði Tumi Bumbaldi, og kannski ekki heldur á morgun, en það er þó ekki annað en ágiskun mín, ég er ekki viss, eftir því sem östar dregur dvínar vitneskja mín og fjarrir í mínu valdi eru rittarar og myrkra veldi. Samt hefðu hoppidarnir einskis frekar óskað sér en að tumi fylgdi þeim áfram. Þeim fannst svo sjálfsagt að hann væri öllum öðrum færari að kljástu svörturittarana. Þeim stóð mikil ógna því að þeig halda áfram inn í gjör ókunnug lönd, stefna á staði sem þeir höfðu aldrei heyrt getiðum, eða voru jæfnvel hvergi nefndir nema í myrkustu fornsögum hérðs. Og þegar nú kvöldskuggarnir tóku að þrengja að þeim kom heimþráin yfir þá. Henni fylgdi hýldi úp einmannakend og söknuður. Þeir námu staðar þögulir, treyir að segja endanlega skilið við hérð en svo urðuð þeir sér þess smám saman með vitandi að Tumi var að kasta hverju á þá bað á vera ódeiga og halda förinni áfram fram í myrkur Tumi gefur góðu ráðu til dagsloka en síðan verður ykkar eigin gæfa að vernda og vaka yfir ykkur Eftir um fjögur mílna reyð héran komið þið að þorpi einu, brí undir bríhól og veit bærin móti vestri Þar er gömul krá sem kallast fákurin um fjöruji Þar ríkjum sá ágæti gestgjafi barlómur blóðberg. Hjá honum ætti ykkur að vera óhætt að gista uns nýr dagur rís. Verið svo kapsfullir en með fórsjá. Verið gladur og reyfir og ríði nú af stað til mótsviðarlaugin. Þeir þrá báðanum að fylgja sig lengra, þó ekki væri nema í krána til að taka út með þeim hverju en hann hafnaði því hlæjandi og ljóðaði áðá. Hér á tumi landamerki og lengra fer hann eigi, heima býður gullbrá er hallategur degi. Svo sneran snöggt baki við þeim, þeytti hatt sínum hátt í loft upp, stökk á bak keppi, reyð upp ásinn og hvarf yfir hann syngjandi í rökkurinu. Hoppidarnir fyldu tuma eftir með augunum unsan hvarf úr auksinn. Miki sakna ég bumbalta höfðingja, saði Sómi. Hann var okkur skjól og skjöldur meðan hans nöytu við og rættur erjum að við megum þramma lengi áðurum við finnum hans líka eða nokkuð jafn og hann. En hinu neyta ég ekki að ég lakka til að koma á fjöruga fákin sem hann myndist á. Ég vonaði að hann gefi ekki eftir græna drekanum okkar heima en hvernig fólkskildi búa í bríi? Í brýi búa hoppitar, saði kátur, en líka þó nokkuð af stóru fólki. Sjálfsagt munum við kunna vel við okkur þar. Öllum ber saman um að fákurinn síð ágættis krá. Sumir frændur mínir skreppaðanguð aðru hverju. Vonandi verður þar allt eins og best verður á kosið, saði fróði en sáir þó munurinn að það er ekki heima og hér að þi nú ekki of heima komna og munið nú umfram allt að engin má vita að ég heiti Baggi þurfi að segja til nafns þá heiti ég hérðan í frá Hólsmögur Þeir stigu aftur á bak og rýður hljóðlega inn í kvöldrökrið Það dimdi óðum og hestarnir lötruðu áfram upp og niður hæðir og hálsa umst þeir loks sáu ljóstýrur blika framundan. Þar reis bríhóll þversum á leiðverra eins og dökt hrúald sem bar við stjörnum himinin. Vestan undur honum breytti úr sér allstort þorp. Þangað var nú förðera heitið og sú eina ósk varði mefst í huga að finna sér eld og afdrepp.